Namota se Bhagavata, Sama, Sambhuda se Namota se Sama, Sambhuda se Bhagavato Arhato Sama, Sambhuda se Kavaniya, Matakusalene, Yantang, Santang, sako uju su suju che suvacho mudu anatimani santu sakoče, suvaroče, subaroche apakicho che salankauti santindriyo che lipakoche apanabo su ananugindo nacha kundang samachare kinchi pare Sukino va chemino hontu sambe satta bhavantu sukita satta. Ye ke tasava tavara va anavasesa. Diga va ye mahanta va majma rasaka anakathurna. Ditha va ye va anidtha ye vasanti avidure. Táva sambave siwa sammbe satta pavantu supitata Napalo param nikumbete na atimanje te, te katannci nam kamci, Vjavosanapatihaanya na anya ma sa duka mičejije máta jata niam putta majusa Evampi sababte sumá sam bravaje a apamánang Meča sam pa lokass min manaa sam bravaje a apamánang, Udang nga d četirjančee a sam bádam mavéram maspata, Tiang etam satim adiddaiy brahmam etam viha vidamaahu dikrin cha anupagamaa seelava dasane na sampanno kaame suvine yage dhaang nahi jaadugambaseeyan punariti etena satye waje na hotu te jaya mangalam etena satye waje na Ete na vaje nasabě, roga houga tu Tak jsme došli kam? Salahu Kavuti, hmm? druhý verš. Salahu Kavuti přeloženo žijící jedno duše, my jsme to přeložili jako, to jeho, jeho. Povinnosti hm, jsou lehké, není zatížen povinnostmi. Vuty se dá tež přeložit jako činnost, hm. v tom jako není problém. A teď to nejdůležitější, Santindrio s uklidněnými, sklidněnými nebo uklidněnými smysly. Hm? Santa Indria, hm? Santa, Santy znamená mír, hm? Santa je ve stavu míru, tedy um, uklidněný, umírněný. Hm? Jakým způsobem dosáhneme toho, aby naše smysly se staly uklidněnými? To je praxe ducha přítomnosti. Hm? Co je hlavní složkou praxe ducha přítomnosti? Hm? Nedržet se znaků objektu. Nedržet se prvotních a druhotných znaků objektu. Hmm? Lakhana a Vyanjana. Hmm? Lakhana je prvotní znak objektu, co je například prvotní znak objektu. Tohle je žena, tohle je muž, hmm? co je druhotný znak objektu. Hmm? různé části těla, které manifestují. S, eh, eh, v, buddhismu, v televáda buddhismu máme smysl, ženský smysl a mužský smysl. <laughs> eh, ženský smysl eh, v, je ve všech částech těla, stejně tak jako mužský smysl a manifestuje jako schopnost mužství nebo ženství. Hm? Jestliže se chytíme těchto vnějších znaků, hm? je pravděpodobné, že... Co se stane? Hm? Zapletem. Zapletem. <coughs> Zapleteme. se do citové omáčky. Hm? Je tomu tak? Podobně, jak, vzniká, jak vznikají všechny zloby, tak vznikají veškerý proces, co je tedy ducha přítomnost. Veškeré procesy hm, chtíče začínají tím, že se všíváme těch znaků objektů, které nás přitahují a držíme se jich. Hm? Tím začíná proces chtíče. Proces zloby začíná tím, že si všímáme objektu, které nám v nás vyvolávají zlobu a věnuje se jim a držíme se těch znaků, které jsou nám nemilé. A z malé zloby, z malé nechutě přichází velká nechuť. Je to tak? Ten, kdo to nedělá, toho smysly se pomalu, pomalu utišují. Hm? Utišení smyslu vlastně je celá cesta. Jestliže praktikujeme síla, dostaneme též utišení smyslu, ale bude jen povrchní. Jestliže praktikujeme hlubokou koncentraci, dosáhneme na nějakou dobu utišení smyslu, hm? ale když vystoupíme z koncentrace, jestliže nejsme hluboko zakořeněni v moudrosti, zase smysly můžou se nacházet hm, ve stavu prosycení citovou omáčkou. Hm? Ovšem, Jestliže praktikujeme hlubokou koncentraci a moudrost jako otevření k moudrosti, nenecháme své city se prosytit koprovou rajskou citovou omáčkou a tak dále. Hm? A zůstáváme ve stavu rovnováhy. Tento stav rovnováhy, citové rovnováhy, je vlastně celá cesta. V Samyuta Nikaya je jedna sutra, kterou obzvláště já, na kterou rád sám myslím, obzvláště v situacích, když se začínám zaplétat do citových omáček. Hm? Jaká sutra? Hm? v Salayatana samyuta. Hm? na Ty si se nečetl. To je ne, To je taky vlastně základ zen. A je to tež vlastně základ pochopení, učení transcendentální moudrosti, transcendentální moudrost. Není něco, co je specifické pro severní buddhismus. Existuje tež v rozpravách Budhy, ovšem není filozoficky vyložený. Co říká Budha? Vy oko je jedno nekonečné moře. v něm se objevuje co? V něm se objevují vlny v podobě barev a forem. Ten, kdo je schopen přijímat tyto vlny. Neboli tolerovat, khamaty se dá přeložit jako přijímat, jako tolerovat, jako oproti ním nenaložit jakékoliv, jakýkoliv druh násilí. Ten, Povídám větší. Ten překročil toto velké moře zraku. Podobně uši jsou je velké moře. V něm se objevují vlny v podobě zvuku. Ten, kdo přijímá, toleruje. Tyto vlny v podobě zvuku, ten překročí toto mohe sluchu. Podobně s nosem, podobně s jazykem, podobně s tělem a nakonec hm? s dama, hm? s objekty vědomí. Vědomí je jedno veliké moře. V něm se objevují vlny v podobě myšlení, hm? v podobě mentálních objektů. Ten, kdo je schopen přijmout tyto vlny v podobě mentálních objektů, ten, říkám vyměši, ten se ten může přejít přes toto velké moře. Toto je stav sklidněných, utišeých smyslu. A Tento stav právě začíná, disciplínou smyslu, prohlubuje se koncentraci a zdokonaluje se moudrosti. Jestliže moudrost dozraje, co se stane? Bye, bye, utrpení. Hm? <těk> vlastní vlastně základ utišení v smyslu je síla, která přivádí meditujícímu poznání čisté radosti. Tato čistá radost se prohloubí ve stavu, Koncentrace a tento stav se může stát přirozeným stavem když moudrost dozvaje. Hm? Jaká modrost? Transcendentální modrost. Co je transcendentální módlost? Jedna chuť. Jedna chuť. To je no. o čem vlastně vyprávíteš, tato sutra Móre hm? v Dana Samyuta. Čili úspěch v józe lásky vede, jestliže je to meta, vede ke sklidnění smyslu. Jestliže ta meta není, no, tak to vede k čemu? K citové obáčce. Hm? Proč to vede k citové obáčce? Protože meditující nechrání své vědomí, otvášní. Opak, meta je nenávist, zloba. To právě, co meta odstraňuje, to je to, co bytostem nejvíc škodí, přináší ten největší utrpení, což je zloba. nenávist. Kolik utrpení my, bytosti, jsme si navzájem natrpili právě nenávistí a zlobou. Kolik mrtvých, nikdo to ani nemůže spočítat. Ale aby láska odstranila, Nenávist je třeba poznat, proniknout, že pokud je láska spojená s chtíčem, nikdy hm, tendenci ke zlobě neprekoná. Jedině ta láska, která je odpojená od chtíče, může překonat tendenci ke zlobě. Pak vede k plnému utěšení smyslu. A k jakému stavu, který to máme Přestože žijeme na této zemi ještě, žijeme jako v čem, jako v debíčku, hm? ale ovšem za předpokladu, že jsme odstranili nejen hlavního nepřítele meta, což je nenávist, ale i pochopili jsme vedlejšího nepřítele, který je váš. Vášeň zde ve smyslu pění. Vášeň je výborná věc, ale ne. Ten na pění. Dá se říct, to je ta láska, která sklidňuje. Tady sanitou hm? a je třeba vidět zde. Kdy se naše smysly utěší? Jestliže jsme schopní, hm, upřímní a tak dále, je třeba vidět ty předešlé mocnosti, hm, které pak vedou ke sklidnění smyslu. To, že se staneme jem, jemnými, hm, že budeme mít vnitřní spokojenost. Hm, že budeme bez píchy, že budem, nebudeme mít přílišné nároky, to všechno povede ke sklidnění smyslu. Jestliže máme sklidněné smysly, co následuje, nejpako prozíravý, Nipako přiložil jako pozíravý, Nipako znamená též něco podobného jako pagunata, což je jistou zručnost. Hm? Vše, co budeme dělat, budeme dělat dobře. To je nipako. Jestliže se nacházíme ve stavu citových omáček, Hmm? Všecko co děláme, bude jaký. Od bomáčky. <laughs> Dobrý. Jednou koprovka, jednou rajska, jednou karí hmm? a chuť. Toho, co děláme, se bude ztrácet jednota. Santindriouča, Nipakoče, Apagabo. Apagabo by se dalo přeložit jako drzí. Jak to přeloží? a Apagabo znamená drzí. Ten, který, který je, má sklidněné smysly a je zručný v tom, co dělá, nemůže být nikdy drzí, nevtíravý. To znamená, že ten, kdo provozuje lásku, Nikoho nezraňuje. Je taktní. Proč? Protože ví, je zručný v tom, aby uklidnil sám sebe a ví, jak uklidní druhé. Jedně ten, kdo... Ví dobré, jak uklidnit sebe, může v sobě najít i sílu uklidnit druhé. Bohužel většina z nás chce druhé uklidnit a sami plavou v citových omáčkách. Je to tak? Hm? Pak je to složité. Pagabo, tedy ne, je, není drzí, a Kulesu Ananu do gida znamená, je synonym eh, tanha, synonym žízně, chtíče. Čili ne, nemá chtíč vůči rodina. Musíme znova, jak jsem vysvětlil, brát v úvahu to, kdo je objektem tohoto rozhovoru. To jsou mniši, kteří se chtějí stát probuzením mniši a rahatové během jedné sezóny deště. A jsou rozhodnutí, i kdyby je to stálo život, to udělat. Jestliže takový individuově Podívejme se, jak je naše Eva tady chytrá, Na trhát hm? Na trhát růže Dobrý. Proč by ne? Tak netrucuj, Já netrucuju, já jsem byla. Tak dobrý. Dobrý. Když se bude léčit, tak dobře. Netrucuj, nedělej si žádný násilí. No, právě Ale... jsem nedělala. Nedělala. Já jsem si udělala to, co jsem mi chtěla udělat. Dobře, tak fajn. Jdeme dál. A pak, a ho kulejesu a nanudit ho, tedy není drzý, a nemá chtíč vůči rodinám. Zde namyslí mysli je obzvláště vůči těm rodinám, na kterých je v nich závislý, aby dostal ham, ham, ham. Hm? Taky, ale hlavní je, aby nelpěl na těch mnějších rádi chodějí do těch rodinách, kde něco dostanu. <laughs> <laughs> a a, a mají různé zámínky, aby se tam podívali, že, jak, pak, jak pak se má frata ne, nepotřebuje potřebuje požehnání. Jakákoliv <laughs> hmm? rodina, ne vlastní. Ne, tak měši nemají rodinu, že jo? No, ty mě, ne. no, tak to je tím mysleno. A ti, co je podporují, hm? příbuzní, to je, to je taky tím mysleno. Samozřejmě, rodina. Ve velkém smyslu, všichni jsme jedna velká rodina. Hm? A budeme žít v pokoji, za jakého předpokladu? Okay. Když to pochopíme. Hm? Je to jasný? A je to i ve smyslu celibátu? Tak... E, I ve smyslu celibátu, v mnohých smyslech. Prostě e, nelpět na rodině, na těch rodinách, kde dostává jídlo na svým, svým příbuzenstvu. E. Zde se jedná samozřejmě o mnichy. Hm? Lajk, tady je to zase trochu jiný. Lajk si nemůže dovolit nelpět pět na rodině, protože. Eh, Rodina tak Pak by za, za ním chodili malí husátka. A bylo by to problematické. Je tomu tak? No, já jsem to nepochopila. Kdyby like neopil na rodině, tak se stane co? Tak se za ním budou ch chodit malý husátka. <laughs> Takového husata, proč? No, děti, děti. <laughs> A prostě na ním chodili? Tak... <laughs> no, tak to je bude živit? Co <laughs> je <nesmí> nadělat? <laughs> Tak když je bá rodinu, no tak je nadělal, ne? Je. Evo, Evo. Tak já myslela třeba rodina jako příbuzenstvo, jako rodiče, To je taky v tom, samozřejmě. Jako... Ale taky husátka. <laughs> Kakňátka. Všichni husy za sebou. Ne, ne? Máme baby boxy. <laughs> dobrý, nějaká srada musí být. <laughs> dobrý, dobrý, dobrý. Stačí. Triulí s ráda směje. <laughs> tak ať se má dobrý. Dobrý, konec. Tak teď jsme probrali takzvaná čárita. Čárita znamená to, co by v rámci praxe síla, co by eh, jsme měli dělat. A druhá stránka síla, jak už jsem se zmínil, je várita. To je to, čeho bychom se měli vyhnout. A zde vysvětlení toho, čeho bychom se měli vyhnout, je lehké, ale velice hluboké. Normálně se vysvětluje ne nezabíjet, nekrást a tak dále. To je společné vlastně všem. Náboženstvím všem opravdovým doktrinám všichni vlastně říkají nezabíjet, nekrás, nesmilnit a tak dále. Ale zde nemáme nezabíjet nekrás, nesmilnit. Zde máme co? Což je opravdu krásné a což je třeba obzvláště ocenit. Načak kudang samáčare kynčí, jeně vyniu paré upavadé jum. Nechť ani malého nespáchá něco, za což moudrý ostatní mohli by ho pokárat. To je doslovný překlad zde. Hm? Čili eh, co znamená aspekt síla jako negativní, co by neměl dělat. Není napsáno, že by neměl eh, krást a podobně, lhát a podobně, neměl by dělat nic, co moudří. ne co ti, kteří nemají moudrost, co ti, kteří mají moudrost by, eh, by považovali za eh, nectihodné. Hm? Čili eh, Budha o sobě říkal, že eh, sám mistr Arana samády bezkonfliktního samády. Budha vždy hlásil, že on nemá žádný konflikt se světem. Hm? Svět má konflikt s ním. On to, co říkají moudří muži ve světě, že je dobré, Buddha říká, že je dobré. To, co říkají moudrý muži ve světě, že je špatné, Buddha říká, že je špatné. Hm? To, co říkají, eh, že je nevýhodné, Buddha říká, že je nevýhodné. Hm? Čili eh, opravdová moralita je moudrost. Předpoklad opravdové morality je moudrost. Jestliže není moudrost, moralita nemusí výst k žádanému cíli, což je utišení smyslů. Jedině, jestliže je spojená s moudrostí, pak vede k utišení smyslu. Čili Opravdová moralita je tež bez jakékoliv obsese. Hm? Falešná moralita je vždy spojená s obsesí. Opravdová moralita je vždy s moudrostí. Tedy to, co moudrý považují za dobré, to je opravdu dobré. učení je obzvláště rozvedeno v severním buddhismu, který dává důraz na praxi bodhisattva. Bodhisattva může někdy dělat i činy, které se zdají být pro lidi Neosvícené se zdají být špatné. I to, co Budha často dělal, bylo kritizováno. Ovšem eh, nikdy ne těmi, co mají moudrost. Hm? Je <klasný> krásný příběh, kteréž v rozprávách Budy, hm? v středních rozprávách Budy o princi Abhajovi. Hm? Prince Abhaya, syn krále Bimbisáry, byl velký přívrženec. V době budhy II byly dva učitele, kteří se považovali za a jejich žáci, je považovali za ty, kteří mají vše vědomí. Jelikož mají vševědomí, učili, že jejich učení nezávisí na vědách a nejsou závislí na vědách, ale že jejich učení je to učení, které nepotřebuje autoritu véd, je založeno na vševědomosti toho, které žije učení vlásí Normálně. V Indii to učení, které je ortodoxní, musí se opírat o autoritu véd. Hm? Pokud tak nedělá, tak není považováno za ortodoxní učení. Hm? Tedy učení Jainu a buddhistů je to učení, které se, ne, se neopírá o védy, ale opírá se o vševědoucnost, hlasatelů těchto učení. Teď tento princ Abhaya byl žákem džina, eh, hm? který žil ve stejné době jako Buddha, o něco předtím, na stejných místech. Ale co je zajímavé, že tyto to dva velcí filozofové vševědoucí, považování za vševědoucí svými žáky, se nikdy nestřetli. Jen jejich žáci mezi sebou diskutovali. A Abhaya byl žákem Džina a Džina ho poslal k Budhovi, aby ho vyzval a ukázal mu, že není vševědoucí, aby ho vyzval tím, že mu řekne, podívej se ty tvrdíš, že ten, který praktikuje moralitu, praktikuje dobro, by nikdy neměl používat hrubou řeč. A ty vůči devadátovi, tvému bratranci, ty si ho nazval hlupákem, ty si ho nazval předurčeným ke zkáze. Není to hrubá řeč, nepoužíval si hrubou řeč. Není to protiklad s tím, co říkáš. Nepoužíval si sám hrubou řeč vůči, vůči svému vlastnímu bratranci. A v té době princ Abhaja držel své husátko v náručí, když mluvil s Budhou, svého synáčka malého, a povídá tomu Abhajovi: Teď, milí princi Abhaja, teď kdyby tvoj, tvoje husátko. Spolk, spolklo kámen, co bys udělal? Hm? Tak bych, eh, i kdyby ho to bolelo, bych mu strčil prst do krku a snažil bych se ten kámen vytáhnout. A Buda povídá tež, eh, já, když je někdo v nebezpečí, tak i použiju hrubé, hrubé metody, abych mu pomohl, hm? aby se z tohoto eh, aby se vyhnul tak hlubšímu utrpení. Hm? Čili, eh, co to znamená? Účel světí prostředky. <laughs> Vždy eh, ty pravidla morality, hm? které eh, platí, Závisí na eh, motivaci, která je s nimi spojená, a závisí na moudrosti toho, který eh, se těchto pravidel drží. Dobrý, no tak to máme přibližně čas. Eh, <těk> Teď přichází vlastně část, hlavní část této rozpravy, která pojednává o koncentraci, kterou teď všichni prověd, eh, praktikujete. A začíná to tím, sukinova, chemino hontu sabbe sata bhavantu sukhi tata, kež jsou všichni šťastní a bezpeční a v bezpečí nechci přeje. co to tady je Sukinova chemino hontu sabbe sata bhavantu sukitata to znamená všechny bytosti nechtí jsou šťastní v sobě doslova nechť jsou vnitřně šťastní. A nechť jsou šťastní a bezpeční. A v bezpečí. Hm? Toto, co to znamená, jestliže praktikujeme meta a koncentraci meta, přejeme si, aby všechny bytosti, včetně sebe, byly šťastný a bezpečí a vidíme je též v tomto stavu. Nejenom, že si to přejeme, my je vidíme v tomto stavu. Kontemplujeme v tomto stavu. Když člověk má ty špatné osoby, tak se je nepředstavuje a naopak taky jako šťastné a spokojené. To je jenom e, samozřejmě e, jistý prostředek, aby si e, se zbavil hm, toho, ty tendence zloby, kterou v sobě máš. Hmm? Je to jasný? Čili, jestliže praktikuješ meta, nejenom, že máš tyto prání, aby všichni bytosti byly šťastné a v bezpečí. Ty je opravdu vidíš šťastné a v bezpečí. A s eh, vnitrní, vnitrním štěstí. Hmm? Sukhita, ta. Sukhita a ta. a ta. znamená já, čili vnitřní. Teď jste právě v procesu, abyste to dokázali. Nejenom prání, ale opravdu skutečnost. Ten, kdo praktikuje meta, opravdu vidí všechny bytosti ve stavu štěstí a bezpečí. A ať se děje cokoliv, zůstává v tomto stavu. Tím pádem nabývá jeho utěšení velké síly a může ho předat i druhým. Naprosto, jsou mnoho příběhů, kdy právě tygr se stal dobrým kamarádem. V Tajsku, já jsem viděl nějaké filmy, je jeden nich, co jezdí na tygru v Pouli <laughs> Já jsem viděl salfotky. Něco. prostě jezdí na tygřici a lízají se dohromady a to. <laughs> a ta tygrice má k němu. Pelnou důvěru, A A pak jde jako sežrát, no jak divoká hned, jak v <laughs> no, asi není stikší, ten kdo sejí, ten se, sejí, ten kdo, sej, e, e, kdo znímá strach, to by sežrala, jen by si... Se... Jeho to se šířilo mailem, já jsem to taky viděl. to je. Komunita mníchů, kteří tam mají nějaké a opravdu no, je dochočené, že i turisté tam přicházejí, jako dostávají se do jejich blízkosti bez, bez nějaké zvláštní ochrany. No. Dobrý, tak je, dáme tomu pět minut přestávku, aby jsme se naladili na meditaci. A zase padesátka. Padesátka je dobrá.